як і ти миш, назовсім залиш по собі таке. Щоденна вежа Приміська автостанція. Неділя. Людно. Святково вбрані городяни виїжджають до навколишніх сіл або повертаються до міста. Майже в центрі загальної декорації під молодим кленом сидить навпочівки пияк. Його обличчя мені не видно, то зрозуміло, що він добряче п'яний. Це та стадія, коли координація рухів іще чітка, майже прецизійна. Проте прецизія наразі означає не що інше, як напад деліріум, чи, кажучи простіше, білочки. Пияк жестиколює, розмовляє з невидимими співбесідниками. Клінічна картина цілком стандартна, якби не одне але. Він збудував із порожніх пивних пляшок вежу. П'ять пляшок поставлені одна на одну. Конструкція майже нереальна навіть для Тверезого, однак тут окремий випадок. Іноді саме хвороба, наділяючи нас нелюдськими здібностями, допомагає перейти над прірвою до рідівного берега. Усе б нічого, але пияк має ще одну пляшку. Над початок чвертку горілки і, судячи з усього, збирається увінчати нею скляну вежу. Він виконує хореографічні паси руками, немов унаочнюючи силові лінії гравітації, що пронизують простір. Він накреслює між ними всі можливі горизонталі і ту єдину вертикаль, яка дозволить успішно закінчити будову. Дивитися на це болісно майже неможливо. Кожному очевидно, що чвертка впаде – Вежа зруйнується, горілка розіляється. Більшість перехожих просто відвертається. Більшість вдає, що їх не цікавить вистава. Уважними глядачами залишається лише група братів по крові, чи то пак по алкоголю. Вони не лише спостерігають, але й коментують будівництво, підбадьорюючи самотнього архітектора. Але він уже не чує порад іззовні. Дивитися на це справді болісно. Болісніше, ніж на канатохідці під куполом цирку. І справа не в тому, що вартість недопитої горілки, це підтвердить будь-який нарколог, зараз співрозмірна з ціною людського життя. Просто нестерпним є сам стан нестійкої рівноваги, коли навіть зайвий поштовх серця здатен зруйнувати все. Все. Все. Бог не був заздрісним усупереч свідченням богознавців щодо будівників Вавилонської вежі. Просто він, як ніхто, знав і знає, що життя – крихка річ. Для його тривання необхідно дотримання сотень тисяч мільярдів тонконюансованих умов, а припинити його може будь-що. Тупе лезо, гостре слово, крапля, подих, звук. Кому, як не Богові, знати про це? Знає про це і пияк, але хвороба каже йому будувати далі хворобі завжди йдеться про те, аби дійти якнайдалі. Однак архітектор хитрує він оглядає почату чвертку, немов би обраховуючи оптимальні параметри балансу, приглядається, прицінюється. Приміряється і прикладається до горлочка. Паяки побратими аплодують такі закони їхнього жанру. Горілка йде паякові вкрай важко, за найвищим рахунком зараз вона йому не потрібна, він потребуватиме її значно пізніше, коли на зміну деліріум прийде абстинентний синдром. Але наразі йдеться про те, щоб обхитрувати. Силу тяжіння, магнітне поле, всю решту сил природи, цілу окуповану хворобою світобудову. Обхитрувати і власну неспроможність, обійти заборони, піднятися вище, досягти небес. Це не виклик Богові і не суперництво. Просто якщо вже ціною створення світу є вся його архітектоніка як така, Зверхом і низом, зі стартом і фінішем, із життям і смертю, то чому б не спробувати рухатися не до кінця, а навспак, до початку, себто вгору. як блазнює, здатність блазнювати залишається в людині чи не найдовше. Він майстерно розігрує драматичні паузи, театрально розводить руками, кланяється, заглядає в горлочко пляшки, потім стає навколішки і на якийсь час заумирає. Тепер усі погляди прикуті до нього. Дивляться навіть ті, чий автобус уже подає сигнал відправлення. Дивляться діти, птахи і звірята. До скляної вежі підбігає безтурботний кудлатий пес, і здивований, марно намагається поєднати в логічну картину довершену архітектоніку споруди, нестравний алкогольний дух і дивну вкляклу постать. Глядацький загал томує подих. Присутність тварини, яка не ну, усвідомлює важливості моменту, викликає саспенс варти Хічкока. Як поведеться головний герой драми? Чи вдасться йому врятувати себе і світ? Герой примружує очі. Повільно, дуже повільно піднімає майже порожню чвертку. Пляшка шоста за рахунком, отже, встання. Дихання затримано, двигун заглушено, тіла спаралізовано, вітер вимкнуто, стоп-кадр. Ось-ось скляна посудина стане верхівкою нового Вавилону. Невже це справді станеться? Ось тут, на провінційній автостанції, просто посеред весняного пополудня, невже історію завершить будівельний ентузіазм випадкового паяка? Звісно, ні, історія не закінчується. Щоразу обіцяючи фінал, вона лише повторюється з божевільною впертістю. От і зараз. Чвертка лише на долю миті втримується вгорі, чи то пак у грі, а далі вся конструкція розпадається. Пляшки котяться бруківкою, нахабнуть золенькаючи, дітько тішиться, містерію знову зведено до побутового непорозуміння. Слідом за вежею падає і її будівничий. Він валиться на бік і відразу засинає. А я раптом розумію, що всі мої вавилонські метафори сміховинні. Ні про що таке не йшлося, майструючи вежу з пляшок, бо як просто вибудовував власну рівновагу. По суті, це те, чим кожен з нас займається щодня. Звісно, кожен у свій. Особливий спосіб. Але всім йдеться лише про те, аби втриматися на двох. Адже кожен із нас – вежа, кожен – вертикаль, і кожне життя – стан нестійкої рівноваги. І цей мій текст – лише чергова спроба вистояти, встояти, втриматися і втримати баланс у пам'яті про безменного будівничого.